СМЕРТНА НІЧ Їхня зустріч майже скидалася на зустріч випускників. І хоч радість не завітала на неї, але хто б міг сподіватися, що її потьмарить трагедія. Едвард Тальяферо щойно з місяця, ноги ще не призвичайилися до земного тяжіння, зустрічався зі своїми колишніми однокурсниками у номері Стенлі Каунаса. Каунас запопадливо підвівся йому назустріч. Натомість Батерслі Райджер залишився сидіти і лише кивнув. Тальєферо обережно опустив у крісло своє огрядне тіло, добре відчуваючи його нестандартну вагу. Він ледь поморщився, його повні губи, обрамлені вусами, бородою на підборідді і на щоках, скривилися. Сьогодні, за більш офіційних обставин, вони вже бачилися – і тільки тепер, нарешті, опинилися свої між своїми. І треба, щоб так збіглося, сказав Тальєферо. Ми вперше зустрічаємося після випуску. У Райджера сіпнувся ніс. Його зламали якраз перед самим випуском, і диплом доктора астрономії Райджер отримував з пов'язкою, яка спотворювала його обличчя. Хтось замовив хоча б шампанського або ще там чогось? роздратовано запитав він. «Оближ!» – відгукнувся Тальєферо. «На першому в історії міжпланетному симпозіумі астрономів нема місця для похмурості. Та ще й серед друзів!» «Це все через землю. Щось я недобре почуваюся на ній, ніяк не звикну», – несподівано озвався Каунас. Він труснув головою, але виразу пригніченості не міг струсити. Той вираз залишився на його обличчі. «Розумію тебе», – підтримав Тельєферо. Я такий важкий, на вагу йдуть всі мої сили. Але тобі Каунасе поталанило більше, бо на Меркурії сили тяжіння все-таки 0,4 земної, а на Місяці лише 0,16. Він випередив Райджера, перш ніж той встиг щось докинути. А на Церері псевдогравітаційні поля відрегульовані на 0,8. У тебе, Райджере, взагалі не має бути проблем. Астрономи з Церери ці слова начебто роздратували. Ще з цим відкритим повітрям. Вийти назовні без скафандра просто не можу. Маєш рацію, – підтримав його Каунас. А тут ще й підставляти себе під сонце. Воно просто пронизує наскрізь. Думки Тальяферо якось підсвідомо відпливли у минуле. Вони не так уже і змінилися. І він сам подумалося, також ні. Звичайно, ці десять років позначилися на кожному. Райджер набрав тіла, а колись тонке Каунасове обличчя трішки видубилося. Але це не завадило б йому при випадковій зустрічі впізнати кожного з них. «Мені здається, що це не лише земля діє на нас так», – сказав Тальяферо. «Як ви гадаєте?» Каунас гостро позирнув на нього. Невеличкий назріст, з метушливими нервовими руками, він звик носити одяг, який завжди здавався на ньому завеликим. «Це Вільєрс!» мовив він. «Знаю! Я часом думаю про нього!» Потім відчайдушним виразом обличчя додав. «Я отримав від нього листа!» Райджер випростався у фотелі, його оливкове лице темнішало на очах. «Листа? Коли?» – різко перепитав він. «Десь із місяць тому». «А ти?» – Райджер повернувся до Тальяферо. Тальяферо глянув примирливо і ствердно кивнув. Він і зглуздо з'їхав, вів далі Райджер. Вбив собі в голову, що винайшов реальний метод передачі маси у просторі. Вам також писав про це? Ось воно що. Вільєрс завжди був трошки схиблений, а тепер його зовсім доконало. Райджер потер носа, а Тал'єферо згадав той день, коли Вільєрс зламав його. Усі десять років згадка про Вільєрса переслідувала їх, Наче невиразна тінь провини, хоча насправді ніхто з них нічим не завинив. Вони разом працювали, не розгинаючи спин над своїми дипломними роботами четверо обраних і самовідданих, яких вишколювали для фаху, що набув надзвичайної ваги в добу міжпланетних подорожей. В інших світах, оточених вакуумом і незатьмарених повітрям, відкривалися обсерваторії була місячна обсерваторія з якої можна було вести спостереження за Землею та внутрішніми планетами, німий світ з небом оздобленим диском рідної планети. Найближча до Сонця обсерваторія на Меркурії вмостилася на Меркуріанському полюсі, де термінатор взагалі майже не переміщувався, а в одній точці обрію світило Сонце. Чудова нагода досліджувати його в найдрібніших деталях. Діапазон досліджень найновішої і найсучаснішої Церерської обсерваторії сягав від Юпітера аж до найвіддаленіших галактик. Звичайно, допікали ще невигоди та незручності. З міжпланетними перельотами було все ще сутужно, відпустки надавалися негусто, щось схоже на нормальне життя на обсерваторіях було по суті неможливе, і все-таки цьому поколінню поталанило.